Може, полегше. Може, хоч трохи вийде з неї все пережите і побачене. Може, так і треба. Може, це єдиний вихід, бо іншого вона просто не знає. Олеся завмирає, обіймаючи свою весняну землю, яка незабаром називатиметься мертвою зоною. Але пам'ятатиме цей плач і ці обійми. Колона автобусів повільно, як весняний вуж, уповзає до міста. Заповнює вулиці, двори, майдани. Автобуси зупиняються біля під'їздів, де вже стоять міліціонери і жеківці зі списками пожильців. Годину тому нарешті озвалося місцеве радіо. І завчено бравурний голосок міської знаменитості вродливої дикторки Ніни оголосив, що на атомній сталася аварія і є необхідність усьому населенню виїхати за межі міста. Усім без винятку треба залишатися у квартирах, взяти з собою лише харчів на три дні і чекати, поки не покличуть на вихід, де будуть стояти автобуси. Через короткий час дикторка оголосила це саме знову, але голос їй звучав природніше, схвильовано, але рівно, без того звичного, трішки навіть дурного пафосу, з яким вона завжди читала міські вісті. Правда, яка б вона не була, а все ж заспокоювала місто. Ну, вийдемо на три дні. Вимиють вулиці, дезактивують, закидають піском реактор, уріжуть по зв'язку винуватим і знову по гніздах. Може, хоч начальство на атомній та у міській владі оновлять, Нескінченна колона автобусів розтікається між будинками. В ікаруси і лази заходять діти. З ляльками, з іграшковими пістолетиками, з кішкою на руках, із кліткою, якій сидить канарка, і шкільним ранцем за плечима, з білими мишками в скляній банці. Хлопчисько з новим японським магнітофоном. Виводять старих і калік – Уповноважені для цього складають списки. Роблять помітки у домовій книзі. Я воду не перекрила, а вже двері запечатали. Треба ж таке. Саме перед зарплатою ні копійки вдома нема. Нарешті цілу ніч не спали. Казали, що ввечері повезуть. Чула, що аж там приймали рішення а наші місцеві думали, що це шило у мішку. Прославилися на цілий світ, чинувши безголові. «Що ж воно буде з нами через три дні?» Тепер хай вони думають, якщо раніше не хотіли. «Ой, не к добру це, людоньки, не к добру, чує моя душа. Хоч ви, мамо, за і неправди, вистачає без вас». «Куди ж вони повезуть нас?» – кажуть по селах в сусідні райони. «А там ждуть. Столи понакривали, ждуть. Гості їдуть. Чого ж поможемо городи посадити на обід і нічліг заробимо? А якщо довше? Не на три дні? Ми ж собаку у квартирі залишили». О, ну, сусідньому будинку брат паралізовану сестру покинув. Отак живеш, тянеш до хати, дрантя, килими меблі, з ніг збиваєшся і покидай. Ніби даремно жили. А що беремо? Душу і дітей. Якби хоч це вивезти. Останньою з цього будинку виходить Людмила. У тому самому одязі, у якому була на похороні свекра, чорне велюрове плаття, і навіть та сама чорна стрічка перетягує чоло і голову. Сплакана, змарніла, з великою спортивною сумкою через плече. В автобусі одразу почалися шепоти, першим згорів у реакторі. От його і зроблять винним, побачите. В цьому ділі. Справді винні залишаються живими. А списують усе на мертвих. Ні. Цей був кращим оператором. У президіях, на дошці пошани фотографія. Удова. З двома дітками. Дружина героя. Останні слова Людмила почула, зайшовши до салону. Літній чоловік – Вступився їй своїм місцем біля виходу, сам перейшов назад. Автобус виїхав з двору і одразу влився у велику колону, що повільно рухалася до виїзду з міста. Уздовж колони, назустріч їй, біжить дівчинка літ п'яти, притиснувши до груденят буханець хліба і пачку солі. Мабуть, батьки послали її до магазину, і вона тепер не може їх знайти. Біжить, глядаючись в обличчя, які визирають з вікон автобуса. Тих, кого їй треба, не видно. Біжіть. Все швидше, і швидше миготять людські очі, лиця. Старі, молоді, налякані, печальні, пригнічені. Всякі. Немає тільки веселих. Ні, майнуло одне по-дурному усміхнене. І тому повернемось до нього, щоб розглядіти. Як-не-як, -як, а рідкість? Серед тисячі зажурених одне радісне. Впізнали? П'яний Дарчин чоловік Степан. Сидить біля вікна, тримає на колінах у брудній сітці дві пляшки пива і мимрить. Ви усі, другими словами, занетесь. А я прийняв антирадіаційних 400, другими словами свяченої. На кожен рентген по градусу. Хай тягаються. Кажуть, і дітям треба давати. І соски. Дівчинка біжить далі. Знову обличчя, обличчя, обличчя. Здається, не буде їм кінця. І не вистачить у дівчинки сили, щоб добігти до батька і матері. Випадає хліб з її рук. Але вона біжить. Хліб котиться в протилежний бік. Сиплеться сіль з роздертої пачки, значачи слід дівчинки по дорозі. В автобусному вікні іноді про знайоме нам обличчя літньої жінки, яка видавала одяг на атомній, машиніста чортового колеса, бабусі, яка сиділа у човні, молодят, що вчора справляли весілля, Телефоністки, яка знепритомніла, але потім їй полегшило Людмила з чорною стрічкою через чоло Управний молоденький міліціонерчик заспокоює якусь молодицю